Slavoslovia a 52-a a fiilor lumine către Tatăl Ceresc, aleluia, slavă, ție, Tatăl Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pomul cunoștinței binelui, prin Emanuel Iisus ne l-ai dat și răscumpărarea noastră prin jertfă el a lucrat. Aleluia, slavă, ție, tată, Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă masinul vieții veșnice în sufletele noastre l-ai semănat, Aleluia, Slavă, Ție Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin Sfintele Taine, ca prin niște mădulare de lumină, în Fiul ne-ai adunat. Aleluia, Slavă, Ție Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă din strălucirea Soarelui sus, făptura noastră a închegat. Aleluia, Slavă, e Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă din lumina voinței, cunoștinței și virii tale, ca dintr-un izvor ne-am adăpat. Aleluia, Slavă, Ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă pe poarta iubirii, în cetatea luminii tale, am intrat. Aleluia, Slavă, Ție, Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă în veșmintele de lumină ale slavei tale ne-ai îmbrăcat. Slavă, Ție, Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin inerul legii iubirii la nunta fiului tău cel iubit ne-ai chemat. Aleluia slavă, ție, Tatăl Celes, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Sfânta Cruce ne-ai sfințit și ne-ai luminat. Aleluia slavă, ție, ce Celes, iubim și mulțumim, fiindcă smerita noastră cântare de iubire ai ascultat.